Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 34. Пообідній час майже минув. Сонячне світло довгими туманними смугами прослизало крізь білі хмари і теплими дотиками осідало на безплідній порожній землі півночі. Де-не-де воно завбачливо падало на маленькі клаптики зелені, перші ознаки постійного життя, яке одного дня розквітне на цій землі, що стільки років була пустелею. Вдалині можна було побачити розтрощене вістря ножа, яке різко ховалося за обрієм, а зі спустошеної долини пил все ще висів над руїнами королівства черепа й здалося, що він вийшов нізвідки, звідки, безцільно пройшовши багато ярів і хребтів, що перерізали перед безпосередньо під вістрям ножа. Юнак виснажений, напівсліпий, його пошарпану ходу ледь можна було упізнати. Він підійшов до Аланона, не помічаючи історика, обома руками міцно стискаючи меч. Якусь мить друїд дивився на спіткаючогося мечника, і з різким криком полегшення кинувся уперед, щоб обійняти побите тіло ші Омсфорда та притиснути до себе. Юнак одразу ж знепритомнів, а коли прокинувся, вже була ніч. Він лежав у затінку обваленого скелями виступу, що виходив в глибокий, з широким дном яр. Невеличке багаття мирно потріскувало, зігріваючи плащ, яким він був щільно загорнутий. Затуманений зір юнака почав прояснюватись. Він побачив яскраве, осяєне зірками нічне небо, яке простягалось від вершини хребта до вершини наступного, наче навіс. Щій усміхнувся і знову уявив себе в Шейдівейл. Через мить Темна тінь Аланона виринула у світлі вогнище. — Тобі краще? — замість привітання спитав друїд і присів. Щось дивне було у ньому. Аланон здавався більш людяним, менш таємничим, а в голосі його бреніла незвична теплота. Щій кивнув. — Як ти мене знайшов? — Це ти мене знайшов. Що, нічого не пам'ятаєш? — Ні, нічого після... — Щі нерішуче запнувся. — А поруч зі мною нікого не було? Ти нікого ще не бачив? Аланон вивчив стурбований вираз обличчя хлопця, ніби обмірковуючи відповідь, а потім похитав головою. — Ти був сам. Щі відчув, як щось перехопило йому горло, і ліг назад у тепло ковдри. Отже, панамона теж не стало. Він не очікував, що все закінчиться саме так. «З тобою усе гаразд?» запитав стривожений друїд. «Ти не хочеш поїсти? Тобі б це було корисно». «Так, звісно». ще присів. Плащ усе ще огортував його. Біля вогнища Аланон налив суп у маленьку мисочку. Аромат дуже вабив хлопця, і раптом ші згадав про меч шанари і почав шукати зброю у темряві. Побачив він його майже відразу. Зброя була поруч, яскравий метал ледь-ледь поблискував. Несподівано він обмацав кишені туніки у пошуках ельфійських каменів і не знайшов, запанікувавши, Хлопець почав відчайдушно шукати маленький мішечок у своєму одязі, але безрезультатно камені зникли. Охопило відчуття втрати, юнак на мить відкинувся на спину. «Можливо, у Аланона?» «Аланон, я не можу знайти ельфійські камені!» Швидко сказав Ші. «Ти їх...» Друїд підійшов з боку та подав паруючу миску з супом і маленьку дерев'яну ложку. Його обличчя було непроникною чорною тінню. «Я їх не брав. Мабуть, загубились, коли ти тікав з вістря ножа». Обличчя щіна було стривоженого відтінку. Але історик простягнув руку і підбадьорливо поплескав по худорлявому плечу. «Не турбуйся про них! Камені виконали свою функцію!» Мені треба, щоб ти з'їв щось і ліг спати. Тобі треба відпочивати. Ще їв суп машинально. Не в змозі легко забути про втрату каменів. Вони були з ним від самого початку. Захищали на кожному кроці. Кілька разів рятували життя. Як він міг бути таким недбалим? Юнак на мить замислився, намагаючись пригадати, де він міг їх загубити. Але марно. Ця подія могла трапитись будь-коли. «Мені шкода, що так сталося з ельфійським камінням!» Тихо вибачився він, відчуваючи, що має сказати щось більше. Аланон лише знизав плечима і ледь помітно посміхнувся. Історик здавався якимсь втомленим, коли сів поруч із юнаком. «Можливо, вони знайдуться пізніше!» Ще мовчки доїв. Містик без зайвих запитань долив йому ще. Тепла рідина росла-била усе ще втомленого хлопця, та оніміла сонливість почала повільно просочуватись крізь його тіло. Ші знову засинав. Було дуже легко піддатись цьому почуттю, але він не міг. Занадто багато питань залишалось без відповідей. І він хотів отримати їх зараз. Від єдиного чоловіка, який взагалі може на щось відповісти, він заслуговує на це після всього, що йому довелось пережити. Хлопець спробував сісти, усвідомлюючи, що Аланон уважно спостерігає за ним з темряви за маленьким багаттям, вдалині різкий крик нічного птаха прорвав глибоку тишу. Юнак здивовано озирнувся життя поверталось до півночі. Після довгої перерви він поставив миску супом на землю поруч і повернувся до історика. «Ми можемо трохи поговорити?» Друїд мовчки кивнув. «Чому ти не сказав мені правду про меч?» М'яко запитав хлопець. «Чому?» «Я сказав тобі все, що на той момент тобі потрібно було знати». Обличчя Аланона було незворушним. «А меч?» – розповів тобі решту. Щі недовірливо подивився на містика. «Ти просто повинен був сам пізнати таємницю меча Шанари», – м'яко продовжив друїд. «Це не та річ, яку можна просто пояснити. Вона із тих, що ти повинен був відчути на власному досвіді. Ти повинен був навчитись приймати правду про себе». Перш ніж меч, міг би стати тобі в нагоді, як талісман проти володаря чорнокнижників. Це процес, у якому я не міг брати участь безпосередньо. Ти міг би, принаймні, сказати мені, як меч має знищити брона? Наполегливо сказав Ші. І що б тоді? Юнак насупився. Я не розумію. Якщо б я розповів тобі все, що знав, пам'ятаючи тепер, що у тебе немає переваги ретроспективи, як зараз, щоб просвітлити тебе, як би це допомогло у практичному плані? Ти б продовжив пошуки меча, чи зміг би ти підняти меч на брона, знаючи, що це зробить не більше, ніж відкриє йому правду про нього самого? «Чи повірив би ти мені, якщо б я сказав, що така проста річ, як правда, знищить чудовисько?» Він нахилився до юнака. «Чи, можливо, ти б не витримав правду про себе?» «Я не знаю», – із сумнівом відповів Ши. — «Тоді я скажу тобі те, чого не міг сказати раніше». Джерл Шанара 500 років тому знав усе це, і все одно зазнав поразки. Але я думав, що йому усе вдалося, закінчив думку Аланон. Якщо б йому усе вдалося, володар Чорнокнижників був би знищений. Ні, щі. Джерл Шанара не досяг успіху. Бремен довірив Ельфійському королю таємницю меча, бо вважав, що ці знання використовуються як талісман і можуть краще підготувати власника зброї до протистояння. Але це не допомогло. Незважаючи на попередження, Джерел Шанара виявився не готовим дізнатись правду про себе, та й насправді ніхто б не міг підготуватись до цього заздалегідь. Ми будуємо занадто багато стін, щоб не бути повністю чесними з собою. Тож, я не думаю, що він коли-небудь по-справжньому вірив попередженню Бремена про те, що станеться, коли нарешті візьме у руки меч. Джерел Шанара був королем-воїном. І його природний інстинкт – покластись на той меч, як на фізичну зброю, навіть якщо він чує, що так він не працює. Тож, коли король зіткнувся з володарем чорнокнижників, талісман почав діяти на нього саме так, як попереджав Бремен. І король запанікував. Його фізична сила, бойова доблесть, бойовий досвід – усе це було безкорисно. І він не зміг з цим змиритись. В результаті володар чорнокнижників втік. Ще із сумнівом подивився на містика. Зі мною все могло бути інакше, але, здавалось, другіт його не чув. Я повинен був бути з тобою, коли ти знайшов меч Шанари, і коли тобі б відкрилася таємниця талісмана, я пояснив би, як її використовувати проти зла. Але потім ти загубився у зубах дракона, і лише згодом я зрозумів, що ти знайшов меч на півночі. «Я пішов, але мало не запізнився. Я відчув твою паніку при відкритті таємниці меча, тож я знав, що і володар чорнокнижників теж її відчув. Проте я все ще був надто далеко. Намагався, звісно, покликати, спроектувати свій голос у твою свідомість. Не вистачило часу, щоб сказати тобі, що робити». Цьому завадив володар чорнокнижників. Вдалось передати кілька слів, і все. Друїд зробив паузу, ніби впав у транс. Його погляд втупився у простір. Але ти знайшов відповідь самостійно, щі, і вижив. Юнак відвів погляд, раптом згадавши, що хоча він і живий, здається, що всі, хто пішов з ним у королівство черепа, Померли. «Все могло бути інакше», – дерев'яно повторив він. Аланон нічого не відповів. Біля його ніг маленьке вогнище повільно згасало, перетворюючись на червонувати вугілля. Щі узяв миску з супом, швидко доїв, відчуваючи, що його знову охоплює сонливість. Юнак кивнув головою, коли Алланон несподівано ворухнувся у темряві, і присунувся поближче. «Ти вважаєш, що я помилився, бо не розповів тобі таємницю меча?» Тихо прошепотів історик. Це була більше констатація факту, ніж питання. «Можливо, ти маєш рацію. Можливо, для усіх було б краще, якщо б я розповів усе з самого початку». Щі подивився на нього. Уде обличчя історика стало маскою з темних западин і кутастих ліній, які здавались обгортками якоїсь вічної таємниці. Ні, ти був правий, повільно відповів юнак. Я не впевнений, що зміг би тоді впоратись з правдою. Голова Аланона злегка нахилилась набік, ніби він обмірковував таку можливість. Мені треба було більше вірити у тебе, щи але мені було лячно. Юнак подивився на Аланона з сумнівом. «Ти мені не віриш, але це правда. Для тебе, як і для інших, я завжди був чимсь більшим, ніж просто людина. Так було необхідно, інакше тип ніколи не прийняв свою роль. Але все ж таки друїд – це людина людинащі. І ти дещо забув». До того, як перетворитись на володаря чорнокнижників, Брона був друїдом. Тож, певною мірою, принаймні, друїди мають нести відповідальність за те, ким він став. Ми йому дозволили стати злом. Наше навчання дало йому таку можливість, і наша подальша ізоляція від решти світу дозволила йому еволюціонувати. Усі раси могли бути поневолені або знищені, і ми були б у цьому винні. Двічі другиди мали можливість знищити його, і двічі не змогли цього зробити. Я, останній з мого роду, якщо б я зазнав поразки, то ніхто б не захистив усі раси від цього жахливого зла. Тож так, мені було лячно. «Одна маленька помилка, і я назавжди міг би залишити брону володарювати». Друїд стишив голос і намить опустив очі. «Є ще одна річ, яку ти повинен знати. Бремен не тільки мій предок, він мій батько». «Батько?» на намить стрепенувся. «Але цього не може бути». Юнак замовк, не в змозі закінчити думку. Аланон ледь помітно посміхнувся. Напевно, були моменти, коли ти здогадувався, що я старий. Можливо, старіший, ніж може бути будь-яка нормальна людина. Друїди відкрили секрет довголіття після першої війни раз, але є ціна, яку Брона відмовився платити. Існує багато вимог і необхідна дисципліна щі. Безсмертня – це невеликий дар, тож за час життя ми накопичуємо борг, який маємо сплатити особливим видом сну, який заважає нам старіти. До справжнього довголіття є багато кроків, багато з них несприємних, жоден з них нелегкий. Брона шукав шлях відмінний від шляху друїдів. Дорога, яка б не вимагала такої ж ціни, таких самих жертв. І врешті-решт він знайшов лише ілюзію. Друїд декілька хвилин помовчав і потім продовжив. Бремен був моїм батьком. У нього був шанс покласти край загрозі володаря чорнокнижників але він занадто багато разів помилився, тож Брона втік. Його втеча була відповідальністю мого батька, і якщо володарю чорнокнижників вдалося б здійснити свої плани, вину б за це узяв мій батько. Я жив з жахом, що це станеться, допоки він не перетворився на мою нав'язливу ідею. Я присягнувся не повторювати помилок батька. І, боюсь, ніколи не вірив у тебе по-справжньому, щі. Я боявся, що ти занадто слабкий, щоб виконати те, що має бути зроблено, і приховав правду, щоб досягти власних цілей. Я був несправедливий до тебе, але ти був моїм останнім шансом врятувати батька та очистити моє власне почуття провини за те, що він зробив. І назавжди стерти відповідальність друїдів за створення брона. Аланон завагався і подивився прямо в очі Ши. Я помилявся, хлопче. Ти виявився краще, ніж я думав. Ши посміхнувся і повільно похитав головою. Ні, Аланона, це ти так часто говорив мені про ретроспективність. Тепер прислухайся до власних слів, історик. Друїд задумливо посміхнувся у відповідь. «Я хотів би... Хотів би, щоб ми провели з тобою більше часу, Ші Омсфорд. Познайомитись краще. Але у мене є борг, який треба сплатити». Останні слова Друїд казав з сумом. Худе обличчя занурилось у тінь. Спантеличений юнак зачекав. Думаючи, що друїд зараз скаже ще щось. Але цього не сталося. Отже, договоримо вранці?» Щі потягнувся та зарився у плащ. Зігрітий і розслаблений супом та вогнищем. «Нас чекає довгий шлях назад, на південь». Аланон відповів не одразу. «Твої друзі вже близько і шукають тебе. Коли ж знайдуть?» Чи розповісити йому все, що я тобі сказав? Ще почув власні думки, які поринули у ший і надію знову повернутись додому. Ти сам розповісиш краще за мене, сонно пробурмотів юнак. Ще одна довга хвилина мовчання. Нарешті він почув, як Аланон щось робить у темряві. І коли велетень, мандрівник, історик, філософ і друїд знову заговорив, цей голос звучав якось віддалено. «Я, мабуть, не зможу щі, бо дуже втомився, виснажився. Зараз мені треба поспати. До завтра, ще. На добраніч!» Голос друїда знову прошепотів. «Прощавай, мій юний друже! Прощавай!» На останньому слові юнак вже спав. І прокинувся він від ранкового сонячного світла, що падало зверху. Очі розплющились від тупоту кінських копит. Хлопець побачив, що його оточила група худорлявих, кремезних фігур, одягнених, здається, у лісову зелень. Інстинктивно його рука опустилась на меч Шанари. Юнак спробував сісти, різко примружившись, та розглядіти їхні обличчя. Ельфи, один з яких високий і на вигляд суворий, відокремився від групи і нахилився до юнака. На нього втупились глибокі, проникливі зелені очі, і міцна рука піднялась щоб заспокійно опуститись на плече юнака. Ти серед друзів Ши Омсфорд. Ми люди Евентина. Ши повільно підвівся, все ще обережно стискаючи меч. "Аланон?" запитав він, озираючись у пошуках друїда. Ельф на мить озирнувся, а потім похитав головою. "Тут більше нікого немає, тільки ти." Приголомшений щі прийшов повз нього, проштовхнувся крізь кільце вершників та очами обшукав увесь широкий я. На нього дивились лише сірий камінь та пил. Порожній безлюдний прохід, який звивався і зникав з поля зору. Крім ельфійських вершників і його самого, більше нікого не було. Тут він згадав останні слова друїда, і зрозумів, що Аланон помер. «Сон!» Почув хлопець власний шепіт. Здерев'яніло повернувся до ельфів, що чекали на нього, а потім сльози потекли його виснаженому обличчю. «Аланон обов'язково повернеться до них, коли буде потрібен», сердито сказав він собі. «Так само, як і завжди робив це раніше!» Хлопець змахнув сльози, і на мить зазирнув у яскраву блакить північного неба. На якусь мить йому здалось, що він чує голос друїда, який кличе десь здалеку. Ледь помітна посмішка перетнула його губи. «Прощавай, Аланон», – тихо сказав юнак. Розділ тридцять п'ятий Ось так все і скінчилось. Трохи більше, ніж через десять днів, ті, хто ще залишився з маленької групи, яка вирушила з на багато тижнів тому, останнє попрощались один з одним. Був тоді яскравий, ясний день, наповнений сонячним світлом і літньою свіжістю. Із заходу дмухав легенький вітерець. Він ворушив смарагдово-зелений килим тірсійських лугів, а вдалені – Млявий рев Мармідона м'яко пропливав крізь ранкову тишу. Вони стояли разом біля дороги, що вела з обнесеного мурами міста. Дорін та Дайель – перший лівої руки, яка була перев'язана шиною та забинтована. Дайель знайшов його серед поранених, тепер його брат швидко одужував. Балінор Бакхана – кольчузі та королівському блакитному плащі, все ще блідий Щі Омсфорд, вірний Флік та Меньйонрі. Якийсь час вони тихо розмовляли, посміхались, без особливого успіху намагаючись виглядати привітними й розслабленими, час від часу поглядаючи на прив'язаних коней, що задоволено паслись позаду. Нарешті запанувала незручна тиша, Розтягнулись руки, потиснулись, а потім тихі обіцянки незабаром завітати у гості. Болісне прощання. За посмішками та рукостисканнями ховався смуток. А потім вони роз'їхались, кожен до себе. Дурін та Дайль на захід, де Дайль нарешті воз'єднався з коханою Лінкс. Омсфорди на південь, до Шейдівейл, і, як флік, неодноразово оголошував братові до заслуженого відпочинку. На його думку, доні мандрів скінчились. Мен'янлія пішов з ними в долину, вирішивши особисто простежити за тим, щоб з щі нічого більше не трапилось. Звідти він планував на деякий час повернутись у високогір'я, щоб побути з батьком, який уже, мабуть, засумував. Але дуже скоро Горець зрозумів, що повинен повернутися до прикордонної країни і до рудоволосої королівської доньки, яка буде на нього чекати. Мовчки стоючи на порожньому узбіччі дороги, Балінор дивився у слід друзям, аж допоки вони не перетворились на маленькі тіні в далекій зелені рівнинної місцевості. Потім король повільно сів на коня і поїхав назад, у Тірсіс. Меч Шанари залишився у Калагорні. Це було тверде рішення щі – залишити талісман у прикордонного народу. Ніхто не віддав більше для збереження свободи чотирьох земель. Тож легендарний меч вмурували лезом донизу в брилу червоного мармуру та помістили у склеп у центрі садів народного парку у Тірсісі. Під захист одного з прольотів Сен'їкського мосту, де зброя і залишиться назавжди, а під нею буде напис «Тут покоїться серце і душа усіх раз, їх право бути вільними, їхнє бажання жити в мирі, їхня відвага до пошуків правди, тут покоїться меч Шанари». Через кілька тижнів ще втомлено сидів на одному з високих дерев'яних табуретів на кухні постоялого двору і байдуже дивився на тарілку з їжею, що була перед ним. Поруч флік вже накладав собі другу порцію. Вечоріло. Брати Омсфорди провели цілий день ремонтуючи дах веранди. Літнє сонце припікало. Робота була виснажливою. Але, незважаючи на втому і невиразне невдоволення, ще не міг знайти в собі сили вгамувати апетит. Він усе ще колупався у їжі, коли в дверях холу з'явився його батько, щось пурмочучи під ніс. Старший Омсфорд підійшов до них, не кажучи ані слова, та поплескав щі по плечу. «Так, і скільки це усе буде тривати?» – запитав він. Ші здивовано підняв очі. «Я не розумію, про що ти?» Чесно відповів хлопець, дивлячись на Фліка, який розгублено знизав плечима. «Я бачу, ти не дуже багато їси». Батько подивився у тарілку з обідом. «Як ти будеш відновляти свої сили, якщо не харчуєшся правильно?» Він на мить про щось задумався – а потім нарешті згадав, що відійшов від теми. — Я про незнайомців, о що! — Гадаю, ти знову підеш кудись. Мені здавалось, з цим покінчено. Щі витріщився на батька. — Я нікуди не піду. Про що ти взагалі говориш? Старший Омсфорд сівся на вільний стілець і пильно подивився на прийомного сина, вочевидь, змирившись з тим, що не отримає прямої відповіді без зайвих зусиль. «Щі, ми ніколи не брехали один одному, вірно? Коли ти повернувся з візиту до принца Лія, я у тебе нічого не випитував, що там відбувалось. І це, беручи до уваги те, що ти пішов серед ночі, не сказавши нікому ні слова. І навіть коли ти повернувся, дуже схожий на привида» а до того ж старанно уникав відповідати мені, як ти дійшов до цього стану. Отож, зараз розказуй. Швидко закінчив батько, коли Ші спробував заперечити. Я про таке ще жодного разу не просив. Ші мовчки кивнув. Батько також. Ні, я вважаю, що справа людини – це її особиста справа. Але все ж не можу забути... Що ти зник якраз після того, як з'явився той незнайомець та тебе розпитував. Незнайомець. вигукнули брати разом, і митєво усе згадали таємничу появу Аланона, попередження Балінора, носій черепа, жах, страх, ще повільно сповз з табуретки. Тут мене хтось шукає? Батько кивнув. Його обличчя потемніло, бо він впіймав занепокоєння, що відбилось у погляді сина. «Незнайомець! Він прийшов кілька хвилин тому. Чекає на тебе у вестибюлі. Але я не розумію...» «Щі! Що будемо робити?» – поспішно спитав Флік. «У нас навіть немає ельфійських каменів!» «Я не знаю...» Пробур ще і душно намагаючись розібратись у своїй розгубленості. «Напевно, вислизнемо з задньої двері?» «Ану, зачекайте!» Батько почув достатньо. Він обійняв їх за плечі та розвернув обличчям до себе, дивлячись на синів з недовірою. «Я ростив двох синів не для того, щоб вони тікали від неприємностей!» Він подивився на стурбовані обличчя і похитав головою. «Ви повинні навчитись, зустрічатись із проблемами, а не тікати від них. Чому ви у власному домі серед сім'ї та друзів, які вас завжди підтримують, говорите про втечу?» Старший Омсфорд відступив на крок назад. «Зараз ми усі вийдемо туди». І зустрінемось з цим чоловіком. Він виглядає дуже суворо, але коли ми з ним розмовляли, все ж здався дуже дружелюбним. До того я не думаю, що однорукий чоловік може фізично впоратись з трьома, навіть якщо взяти до уваги піку. Щі різко підвів очі. Однорукий? І, схоже, він дуже довго сюди йшов. Здавалось, старший Омсфорд не розчув питання. «І у нього є маленький шкіряний мішечок, який, як він стверджує, належить тобі. Я сказав, що передам, але він все ж не віддав. Сказав, що нікому не віддасть, окрім тебе». До Фліка раптом усе дійшло. «Напевно, там щось важливе», – продовжував батько. Він сказав, що ти впустив мішечок по дорозі додому. Цікаво, як це сталося? Омсфорду старшому довелось ще трохи почекати на відповідь, бо сини проскочили повз нього через двері кухні і опинились на півдорозі до колу Корчми. Кінець. Дякую за прослуховування. За переклад та озвучування цієї книги можете сказати дякую Андрію Карполюку. І, сподіваюся, усі провели свої паралелі. Якщо так, то підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то посилання є внизу. Далі «Палаючі Янголи» – «Чарівники. Друга книга» а також Ельфійські камені шанари. Почуємось.